بسم الله الرحمن الرحيم من المستجيب پناه ورکوال لمعنى صرف پناه ورکوال لذي سبق خلاصة دادا چه سعيد ابن مسلموه چه مهدي باچه ده او صدي چه ده کوتی و سیدون که او نظر او منو چه ده بازه چه که اما داخل اینی دبتو یا ولو چه آغا و پاچه که دا باچه های پا کرنو حکومت کې پساز جوڑاو باچه های چه دا بازو وزینا ما اول چه دا چاراو سیائی دا زیزیو خودو نو دغه د پارا سل زرط دی درهم اینامی علیه نو دا خود سا وقت پوری پتی دو بے پا مدین توسلام یعنی بغداد خر که خکارش بیگن دسی وسی دو خکارا با خو پشان دا پت باوچا با او د یوه د پخ را پخ ګرځېدو تورن د سټ کلی په غوړه روانو یو کاسو نېدو چینه دی په جهان نو شورمانډه کلی درېوان نه ونیو ولدار هغه باچا مطلوب سره او دې چې دې سړی د مخکې د گریوانې ولود سیده روان کړو او دی خپل مخهې مرگ لدو چسې باچالله بوجي دغ من کې چې دی دی د شانانه چې دی د س دته د پهښ چاافونو اواز واورې دو چې دا ته متوج شو هغه معېې ځای ده نر سره مخکې وقع ت شو نه بس د ورته ویل ابو دا جریر ن ماله پهناه کوه بس اوس مې مرک لوي غو ته ویلویل الله تعالی پناہ درکلی دا اصالی تاول ود ریگا اچاچی نوی وقت تاول چل دی رکا او دا د باشا مطلوب سلو دا باشا دا دی دا, دا واجلو منخ بکرد دا وچچا پا دی گو ویو کلا خیلی د اینام سل ذروبو اینام کنی او اخ پل مزدور تاولو والدہ پلی خپل اسوارلی سور کن دا زمان مرورو اصالی چلک لی خلق والدہ گورز ماو یہ سلیپے میں آگا چاپا میں اس کے حائل کی گئی چیزے چاپا طلب کی سوک لگے دے باچا لگے دے دا سکی زمان دا حقا میں اس کے حائل واقع کی گئی امانو تیر ورزلہ شایمیر تجیم ہوا چا غزمہ سراسا دی دے لالے چلالے دا مہدی در بار تا خبرے والا ورکو آورے آگو دا صلی دل تا حصہ رکھئی او مان ته څه مو توجه شو څه خلک دا غته څوک په ما نن په دې بچا راغې دی جامع غشت دی او فورني وترانې وکړه چې په تعالحله د بخپل کور والو علماء رغو غوړ سلغوت بلچدا کله ستاسو کې ولدا سترګې مرتي کنه د سترګو چې دوه ساده په کې وکین ولدا سلای بچنه کوه چاله به نه وکوي ویلا معذبان <محادی> السلام علیکم وعلیکم سلام جواب ورن کوم هغه ورته ولې معنا په تمنګ باندې زړه ورتیا کې تکس صبح چې تمنګ باندې زړه ورتید او وللو څنګه خبره نه چې په یوه ځو د سې چل کوم با چاګوڅه ما انور کوي له ولده چې خل دې کنا چې ماس کا په خلصتا په استاد پرما په و او راس په یمن کې پنځن د زره مړی کړی او زبالوز دونا سلوخ شما دونا زما داغا نشتاچیز ما پو واجبانی تلو سلیل تماکی ووکی بلتاز ما اگه خبه ایرکی از تا پو خلوخ ما پو وورز پا یمنکی اینجل نزراملی کلی و توستم خبر از ما تونا سبه ایرکی ما هدی سرخکت اکو سو چه کو کو, کو کو بی سر رو چه بل بس منگم مولا پاناور کلی منتشه منگم داغا سلیسه خ او تر چتا چا لا پناور کلی منغه مر کلی ما خو خیر جرنیلو او ور طول ولزه چل کنه دلو دا کلا نه چتا اغه مطلب ونده ټک خل او تدغه پیلنه تموشت انش ولی وال و وصلت السلام و رکتونه سلام ورکه شدا پای سنمش او سباله بیا سامندي چې سباه بیایر اوکومت خلاب کارونه نه کوې نو چې خرچه مرچمونه ورکه اوغل مونګله د پهروپو اییلان کل نو غور کو غورسې چل که نه ول چې باچا سرد چل دی چې کم د باچانو د طرف اام لي که نو هغه اندازه د جررومونو د مجرریمانې اغصه نه غژرم کله چې د باچا خلاف کاڅ او څه چې نه 500 روپۍ ولر دا چې چې ژرمه غدنه اوسونه په نامم غتور کڅ سوالښت نه کوي خلاف نه کوي اوسه دا نو هغه لمنګو له څه اعلان کړلې د 500 روپۍ اعلان مولک کړلې 500 ها اوله میرزه ولدا ولا سر دا وکړ د موضوع او توک غته ل لکه را شي دا مال دی والله دا مال دی والله غمال وختې د خپلو ماغته د خپل مال دی والله د خپل شوخواله لاړشه شو اوویلب د الله د خلی فځانو د مخالبت نه په ځان سردته شو کېخوا نه رکل چاله ټ شوونه و د باې را شي نو دا زمونږ د پووم قانون دی چې کوغ سلمل مللو وورې نهیکې خو چې په در وااضه وننو تاې سوالوککوو نو ب ځانملرکه خوغه چاالله ما وررکه سک شوونه دا څه شو چې دا ټول جامعه په افغانستان کې په جامعه کې په افغانستان کې نو امریکایو لاره په وخت قاتم تقریبا آقات افغانستان نو زمون و استاذ مو تدانه په طېل عربی له پښتون ځان دی راځي هغه چې دا کمرې ما په خپله سترګو باندې لیدلې یو ترڅ تاخاتو اور اول ترڅ تاسو امریکانه نو درو کوڅالو د خپل غټ راته حالو دا د ډالرو نه ډکه راسته نه ډالرو نو تا کېږي شنه صرف 290 څخه یو څه څه دا څه وایم هغوی نو بلی بیا تاسو چې له کوچه را د غلن پاکستان چې د څو راته مودانګي او در ټول پاکستان دا ټول په سیوی په جاره ګاو په دا لالچ دا او رجال یو چې شهادت د اجازه نور کست تست په بلدا زمونږ پښتورا زمونږ پښتورا په یوم الم پسره ټولوا بچای ورکول ور داد ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار ټولوا بچای ټول خلافت په یوم یوم الم پسره ورکور نه کوته مانه ول وستګیرو پناور کول مېلمالره پناور کول خو زده لره یا پناور کول مجرمه قال سعيد ابن مسلم و ان نظر المهدي و مهدي با چاچې نظر منل او دا وره جوړین د یوسلیمن اهل سا الکوفه د کوفه والانا کانا و ده سره سچ کوشش به کوفي فسادي سلطنت دي دا غپو حکومت پورانه ول کې واجهله ووي نامې ګر زهوللی وللی ما دغه چا دپاره دللهلی چې ګواو کې په دی بانې او جااببي او جا و یاد دی راوللي می توالسو دیرهمي نو س زره دیرهمه کاله ویل پهقاام پت م نه پټ پټو متواین پټو ې پایل دی مانا د استتار اس او د پټوالي راځي ثم انه زهرا به مدينه السلام به د اختاره شو په مدينه السلام کې مدينه السلام د بغداد نوم د دا د خار د بغداد نوم د بغداد نوم دی د بغداد دی خار نوم دی فكان ظاهرا انه هو د په بغداد کې اکار او کغایبن پشان نه پټ لکه مطلب مقام ته بچار کراوه ته ور رسې نو بچار خفن یری کې او انتظار کوون کې شوه چبس بس د هوس د زمانې روان را روان دي ف نه نو په داغ کې ویم شفی بعضې نو ه دا روانو په بعضې او اراپو د کلي کې ذا به سوه راجلون نر کله چې د و به سرهبي سړی من آنن کوپت ې د کوپې والاونه پهه په هوو ووي پېجانو په اه وینوو اه و تک شوړه مجا سوي مجا د مجموعه د جامون د د جامونونه مطلب د ګریوانه د ګریوانوا قاله و حې بغی امیر مومنین دا د باچا چا مطلوب سی دی پامکن نه کی کی مخ کی مخ کی چوزی چوزی خ یادې نوروان روان کله دا سلامین خاد د مخې تسیدي ژ سر را یاد ل کېږي د مخکې مخکې نه را تللو راخ را کللو ته د مخکې نه تخت کللو ته څنګه قاید چا ته وي هغه د ډې ټفلې د کول هرته مخې کې داسې ن چې وځ چې په ورځ دا قایدلو مخکې دول نظرهل ماک قتل بهمالته ما مخه مخه ارګلی دو نو بس چس فنا نو په دا مینس کې حالات ت کلل دا پهدا حالت کې او اذا و وقع هوا پیرار کله چې دی واوردو دګ د سپې د خپو او سې د خپو او کفاهپه چې کوي م مرانې ځ ر د شا ف نو د ورته توجهې شوو فضاه معې بن ځای دا نو هغه چاک چوکو معې بې ځای فقال بيرتولاي بول وليدا اجرني ما لفناراكا ا هوت الاجاء ام هو ول اجرني ما لفناراكا اجرك الله والله تعالى فنادركي فوقفن ودرد وقال للرجل الذي اغسلته تعلق به شيء بمتالق دين ولو ما شنك ولك خبر سجل نو قاله البغله امير المؤمنين ولداتري مطلوب ده بادشاہ الذي غى نظره موجود رجل هو نظره منه چې مرخت کړه د دې د دېږي نو تو او او او ور کوي باغ چل لمن دل عليه چې سو گوايو کې په دې باندې 1000000000 زر را یو لکرو پس قال اغه لیا اغه اغه څه یې اغه فل مجدرتين ينزل على دهبت قدى پ خپل اسباب پ خپل جو له به شرکه وحمل اخانا انزل عند ابتك خدای چیکروم چفت را, را کو شد خپل سورلینا وحمل اخانا سور او شرکه به زمنګ ضرورو رو. اخانا دور ها زمین د متکلم د کان اخانک فصواح الرجل نسل چیقلی یا ما شر الناس د خلکو ټولګي او حالو حای له کیږي به نيو او غينا من طلبو او ميرلم المؤمن زما اور د چاپه منسکي چې څا څو طلب کړې د چا بچا قال لو مان ورته اجازه هب خبره ول بلش لاش ورته وو چې ان هوای دي اواز ما سله فانت لقاول الى باب المؤمنين دروازه د المؤمنين ته خبره خبره الحاجب نو دربان ته خبر ورکو فاداخلا الى المهدين واغا داخل شده مهدي خاطه فاخبره و خبره ورقه فاماراب يحبس الرجلو واغاو كمو كوش ساله ديك سار ايسار کرشي ووجه الامان ومتوجه شده ما انتا من يحضر به واغا چهتا چه سوك ده حضر کن فاتده رسول وامير المؤمنين را غیتسا قاسد ده و باچا و قد لبسا سيابه واغا جامع اغسطي یا جامع خا وخورې او نزیلا شي د تا دا ب سرور ل د دی اوس وختې مووت که نه چې ن که وژي خلککو جان موټر ته د تهار وله په داله بته نوغر وو ختل خپل کور والله موالي او خپل شو ولاان فقاله ته لا خلص نه اله در راجلو واللو دا سلا دی ستاسوونه سووک اییل نه چې دا ایله نه واثيق موشي پټاسو کې عین ترګي تدريب ذاتي سترګي چې تاسو خوځو چې د دې سترګو د راب پورې په دونځ ګلم دته کې واقعنه د فله بچاله نو ورک شو مړه کبابیا سو شو و د خلا او د خپل شو حطاس سلم علی المادی په مادی, مادی بچای سلام واچو فلم يرد نو آخر ورنم. اتجیرو علی نو جواب ورکړم فقال يا من اتجيرو عليا اتجيرو عليا خوا ویل آیا ت په منږ بانې زړورتیا کې آیا ت په منږ زلهور کېږي کاله خوتل نام ملو د قې د کاه نام او زن ویل ب نه چې وو خو وختت دغه ذب تلته فتاې کوم ب منې ما ووجې دي په ستا په فر منبردارېې پمن کې یو من وین په یو باې خمسه اشر الف کاسانو ستا خلو هممادونونه مګونه کلي دي و یا من کیرو ته نو زما خو که نه چوکلایر سرته کو ولیا او زما د پاه اممون ک تتونو ډېډ رجل دي چقد دقد د مسی بالا چې وړاندې شيدي او کلي دي ما ه کې بالایدې کو کارونه خصله زما کارونه یا زما کار درده فما راتونېن آیا ته نې ما ل آن لا او قابل ده دي انتهبوللي رجلن واحداً چه او بخی ماد که زمان دا پاره و سر استجاره بیچی پا مای پناه اختلی و زمان خا اردس بیرکی چه او سلی در نزده دقا خوارم گو نو چې یار دوستی د غدی تک شورا چه بی ورز یورانه رسلال قلم ده نمات که مو بیلی نا پارمیور که بلتش تو سپره بانی اردس ما ختمه د ایلکه دخوری بندنو دا خدای ورز دقا خوشولا نه نه ما برج ممرک د لکه خوړی د کورغ نوک به غ شي که نه ستاسو چې دا د دوه کالاغ وخواه کناپاسې دا دا کوه ته دغ یر کېتهه کور نن سبا داسې وخت دی هر ساړی ډېر زیات مصروف چوک د چا خبرې او دو ته لا اوګار نه دی بیا دا چې ستا غمخواتهغاېږي بلله دا ستا سر کېې ګپ ش کله تاروټ ل غ کله نو نه دي نور انسان جاانه تم نه د په کار چوک چاام س نه شي کول کو چو چوونه دي تاسو نه دی چېم د خاان مدی بعد سرته روپه ګزارلي کي جوې تااسې کي چې شی ګزار لي ګا دسې پرېږې نه کوته چا څه زیې کېږي بس سر یو وال نه غه نور س خپله یاره نه د سر نه خلو داه شو نوور ااته ق مادی تهله نو نو مادی سر خپته کللو وور را سمرا پارا سوو بیائی سر او چت کو وقت سر او چت کو یعنی سر او چت کو خودا دی ساری نید آسی بل طرف تاکو تک شولا سر د غسی دو جیدی سر او چت کو بیتر فید فقال قد اجرنا من اجرت ولمنجا ولا پناور كريش تاچالا پناور كري قال ما عن ما عنو طول فإن دا آمير المؤمنين عن ايسي لهو فقال قد ايسي لهو دا امير خشيه دا امير راي ايسي لهو دي لتسيله وركنو فاق يكون قد اخيانو بتاختصر رابدا صلاح برتجوان ديك فرس تابو جي بورا يو خوز مابك لما دي بارچازه دا مرق لايق صلاح بلا دارا چه ماني خرچه مارچه و أغنى هو أو مستقن بشي نو خواه أغنى هو او أو داخل كارنة بشي مستقنش قال آغا والقد أمرنا له من قوله كم قلت دائمين خمساتي ألافين پسو تنززار روپي قال آغا تلمين المؤمنين إن سلات الخلفاء يبشه كسلية شره انا مناد خليبا كانوا على قدر جنايات الرعية ناپا اندازا دا جرمون و دا عوامي چې سوونه د اووام جررم دوه وبا چار څخټې نام من کوي چې پر او په که نه خو چې سباالله خوې متاثره شي وه این نه ځم د ري د عظم نوې شه دی سړی جرم ډرلي دی ف ځل لغله نو د چنده کا یا ډېره که دی دپار اال اال کېږي په ورکله چې او ساعتته دوره ک د دی د پاار دا ووررکله حاله اوور نه لغو من دې د پارهه وکم کله دی ال پهو د س زره روپلبانې په یوله قالهول فته جاالله فعدجلله ن والله مته ببل زې و ووررکه بیا افزللی دو په کو غوره دوعاانشه سمن سره فضبي پهله قول مال اوغمال ته ور صده رجللوو او سی وبلووو با چا کممال هووالهکوونه چې د مالبانند خ وکلو لاې وبلو ف قاله له خصې ته کول دا د اننا واله داې سله په کو ولحق بیالی کو د خپل بچوخواله د لاشه و یا کا خوګورې خیال سره یکه تچله و کو خاص کاره وی یه کو شر تچله مخالفت تل ځان ساته د چه د مخالفت دا الله تاله د خلیپ ګونه دی او چ پته لږي وختې موش وختې